וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. למעם תירה את אדוני אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך, אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך. ולמען יאריכון ימיך. ושמעת ישראל, ושמרת לעשות אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאוד, כאשר דיבר ה' אלוהי אבותיך לך, ארץ זבת חלב ודבש. שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד, ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.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 בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני אדוני אלוהינו כאשר ציווינו.